Să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească când în coasă, Din când în urmă să rămân, ca să te văd, da prinsă și frumoasă, pe fondul verde, să te decupesc. În felul nifei cu picioare brune și patima magnetice i-am Eu să-mbrățișez ce nu pot spune Acolo unde nu mai e cuvânt Și sângele începe brusc să fiarbă Să cadă asupra ta ca trunchiul frânt și în dragoste să ne îmbrăcăm în iarbă să mergem amândoi la strâns de fân, Și soarele să ne lucească în ncoasă Din când în când în urmă să-ți rămân Ca să te văd aprinsă și frumoasă Și să miroși asare și-a trifoi Și să te întorc în paza umbrei mele Și să simțim tot cerul peste noi Și gărgărițe clinchetim pe piele Și leneș scuturând scuturându de fân, Să trâncă nimul amănute, Din cele ce pe buze mai rămân Când se arată ploaia dinspre munte să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească în coasă. din când în când în urmă să ți rămân, ca să te văd a prinsă și frumoasă. Să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească în din când în când în urmă să ți rămân, ca să te văd a prinsă și frumoasă. Să mergem amândoi la strânze fân, Să mergem amândoi la strânze fân, Să mergem amândoi la strânze fân.